Яке щастя, коли повертаються надії. «Де ти була стільки часу?» – спитала Настя, погладжуючи волосся сестри. «Одразу і не розкажеш?» – зітхнула Ніна. «Розкажи мені коротко, а подробиці потім. У нас багато часу попереду», – попросила Настя. «Коротко розповісти за всі роки?» «Добре». Ніна поклала сестрі голову на плече. «Спочатку, як ти вже знаєш, «Все у мене було добре. Потім отримала розрахунок за два місяці. Накупила всім вам подарунків і дві величезні валізи. Приїхала на вокзал, пішла за квитками, повернулася, а валіз немає. Греть з ними, з тими валізами, Настя міцніше притисла сестру до себе. «Звичайно, мені було дуже шкода втрачених речей, розповідала сестра». «Але біда була в тому, що там були мої документи і всі гроші. Ти залишила в валізах паспорт і гроші? Як можна?» Собою прихопила сумочку, в якій були гроші на квиток і на дрібні покупки, а основні кошти були там. Гадаю, я покинула валізи десь далеко. Вони були майже поруч зі мною, але в черзі було багато людей». Перед покупкою квитків я ще раз поглянула. Валізи були на місці. А коли з квитками повернулася... Зверталась до міліції. На вокзалах повинні бути камери спостереження. Тож можна побачити грабіжника, схвильовано сказала Настя. Якби ти знала, що я пережила в перші хвилини. Дурна, я тоді ще не знала, що то був лише початок моїх бід, розповідала Ніна. Звичайно, я звернулася... Дочі рогого міліціонера, написала заяву, все як годиться. Але хто ми там? Заробітчани, гастарбайтери, дешева робоча сила і все. Ні паспорта, ні посвідчення особи, ні реєстрації. Не лишилося жодного папірця. Кому я там потрібна? У тебе на руках були квитки? Чому ти не повернулась додому? На митниці? Без паспорта мене б затримали і в кращому випадку повернули назад, пояснила Ніна. Першою моєю помилкою стало те, що я одразу не зателефонувала вам. Чому ти не подзвонила? Соромно було зізнатися, що я така гава. А чи не хотіла зайвий раз хвилювати маму? Я їй так клопотув завдала в житті немало. Думала, що все владнаю і тоді подзвоню. Ми так хвилювалися. «Краще б ти подзвонила, нам було б легше, або хоча б збрехала, що у тебе все добре». Я це зрозуміла, але пізніше, коли вже не в змозі, була виправити свою помилку. «Що було потім?» – обережно спитала Настя. «Потім, сестричко, я зробила другу помилку. Повірила менту. Той милиціонер на вокзалі здався мені таким чуйним та добрим, що я повірила йому». Він запевнив мене, що у нього є друг і колега, який допоможе зробити новий паспорт. Добрий дядя-міліціонер сказав, що новий паспорт для нього не є проблемою. А поки будуть готуватися документи, я замість оплати повинна зробити ремонт його будинку. Я одразу погодилася, бо іншого вибору не було, тим більше мені виділили кімнату для безкоштовного проживання». «Уявляєш, як я пахала там зранку до ночі?» «Може лише уявити, ти завжди була працювати, як бділька, усміхнулася Настя. Він обіцяв зробити паспорт за місяць, але я не встигала привезти до ладу дві великі кімнати у визначений строк. Мент сказав, що документи вже готові, але я повинна виконати свою роботу. Вже тоді у мене закрався сумнів, бо моє прохання не віддавати... Паспорт мені лише показати, він виконати відмовився. Мені нічого не залишалося, як плекати надію і працювати. А одного разу, коли господаря не було вдома, навідався його друг, чеченець, за національністю. Ніна замокла, і Настя її не підганяла. Вона розуміла, що сестрі знову доводиться переживати те, про що хотілося б забути, як прожахливий сон. «Він здався мені таким добрим та чуйним», сказала Ніна. А Настя подумала, що от вона знову та сама сліпа довіра до незнайомця. Розговорилася, я йому довірилася, і все як на духу розповіла. Він мені тоді сказав, що ментам не можна довіряти, він знає його давно, спілкується з ним, тому я свідком того, що Мент будинок збудував за рахунок безкоштовної рапсили. Тобто знаходив таких, як я, щось обіцяв, а потім кидав або на гроші, або змушував щось відпрацьовувати. Тоді чеченець запропонував свою допомогу, сказала Ніна. І ти знову повірила? Так, як сліпа ягня покинула все і поїхала з ним. Він чеченець чи кадирівець? «Ти також у курсі, що є різниця?» – посміхнулася Ніна. «О, ми вже багато чого нового дізналися», – відповіла Настя. «Але про нас потім ти про себе розказуй». «Звичайно, кадиревець. Привіз у якусь квартиру, нагодував, попили ми кави, і я відключилася. Отямилася вже у напівпідвальному приміщенні серед таких самих, як я не вдах». Ніна гірко посміхнулася. Одразу зрозуміло, що мене обдурили втретє, і моя довіра коштувала вже не кількох місяців дармової праці, а трьох років ув'язнення. Ти попала до візниці? За що? Ні, я попала в рабство 21-го століття під Москвою. Рабство? В наш час? Мені здавалося, що воно є хіба на екранах телевізорів. Я стала тридцятою рабиною кадирівця, і зрозуміла, що він змовився з ментом, бо саме на завершальному етапі робіт він виманив мене звідти, щоб я працювала на нього, розповіла Ніна. Спочатку був шок. Не хотілося ні їсти, ні пити, ні жити. Але людина така собі тварюка, яка має здатність пристосовуватися заради виживання будь-де, і за будь-яких обставин. Мені пощастило, бо дівчата були добрі. Вони допомогли мені адаптуватись до нових умов і навчитися жити нормальним життям. Ти кажеш нормальним життям? Як можна звикнути до неволі? Моя сестричка. ні напритислася до Насті, як виявилося можна. І навіть швидше, ніж думала. Господи Боже, як ти все винесла, вирвалося в Насті із зітханням. То було, як би правильно сказати, сексуальне рабство. Я маю модельну зовнішність? Ніна посміхнулася і подивилася на сестру. Ні, сестричка, ми працювали за станками, точили різні цяцьки з металу. Як ми здогадувалися, то були заготовки для виготовлення зброї. Нас навчили не ставити зайвих питань, а нам не цікаво було, що то і для чого воно. Настя згадала про кадирівців, які роз'їжджали містом і присмикнуло так, ніби в руках тримала щось гетке та слизьке. Тобі недобре? запитала Ніна. Зараз я зроблю каву. Я стала кавоманкою і не можу без неї. У нас там завжди було вдосталь кави. Поки Ніна готувала напій і розповідала про блага підвального життя, Настя намагалася зрозуміти сестру. Ніна розказувала про свої метарства так спокійно, ніби була на заробітках і після тяжкої праці повернулася з повними кишенями грошей. Вона не була схвальованою при згадці життя у рабстві, ніби жила поруч з гарними подругами, які її підтримували в важку хвилину і жодного нарікання на минуле, окрім зізнання у своїх помилках. Невже все так швидко відболіло? Чи так вміло може володіти своїми почуттями? Ніна завжди була емоційною та відкритою і не вміла приховувати ні біль, ні смуток, ні радість. Вона розповіла, що неприємно, але корисно для здоров'я було, коли охоронець заходив увечері до них, оглядав жінок, вказував на одну з них пальцем, казав, «Сьогодні ти будеш моєю жіною», і забирав до себе на ніч. Принизливо, гидко, обурливо, проте сестра розказувала про це з усмішкою, ніби й не було ніякої образи. «Після перебування на роботі понад шість місяців», – сказала Ніна, зробивши маленький ковток кави. «Нас вивозили раз на місяць у ліс. Уявляєш, які шашлики кадирівці вміють робити? Ні, і ти навіть уявити собі не можеш. Завжди брали з собою молодого баранчика, там його різали, самі маринували і смажили шашлики».